Howard Phillips Lovecraft A toronyszoba ablaka Veres Mihály fordítása 1. Nem minden balsejtelem nélkül költöztem be Wilbur unokabátyám házába alig egy hónappal korai halála után, mivel a környék magányossága az Ellsbury csúcs alatt elterülő dombok völgyében egy cseppet sem volt ínyemre Mégis azzal a jól érzéssel költöztem oda, hogy kedvelt unokabátyám méltónak talált arra, hogy örökül hagyja rám búvóhelyét. A hajdani Vartonbírtok évekig lakatlan volt. Miután a farmernek, aki építette, az unokája otthagyta földjét és a tengerparti Kingstonba költözött, gazdátlanul állt, míg végül az unokabátyám megvásárolta az örököstől, aki elégedetlen volt a sovány megélhetéssel, melyet a síralmasan kiszipolyozott föld nyújthatott. Nem volt valami megfontolt lépés, de a megfontoltság nem tartozott az ekelejk jellegzetes tulajdonságai közé. Wilbur évekig archeológiát és antropológiát tanult. Az miszkatonik egyetemen végzett, és közvetlenül tanulmányai befejezése után három évet töltött Mongóliában, Tibetben és Sinkiang tartományban, majd ugyanennyi időt Dél- és Közép-Amerikában, illetve az Egyesült Államok délnyugati részén. Hazatértekor az Arkami Miskatonik Egyetem katedrája várta, ő azonban ehelyett megvette az egykori Varton farmot, és nekilátott az átalakításához. Lebontotta az összes melléképületet, a főépületet pedig olyan sajátságosan formálta át, hogy az túltett mindazon, amit fennállásának 200 éve a házzal művelni tudott. Persze nem voltam tisztában e változtatások méreteivel, míg személyesen birtokban nem vettem a házat. Ekkor fedeztem csak fel, hogy Wilbur az Ódonháznak csak egyik szárnyát hagyta változatlanul, a másik oldalt és a homlokzatot teljesen átépítette, és a déli szárnyon egy toronyszobát emelt a földszint fölé. A ház eredetileg alacsony, mindössze egyszintes épület volt, hatalmas padlástérrel, ahol annak idején a New Englandi falusi élet kellékeit tárolták. Részint fagerendákból épült, melyekből Wilbur gondosan megőrzött néhányat, bizonyítván ezzel mennyire tisztelte őseinek kézművességét ebben az országban, hiszen az Ekelej család már két teljes évszázada Amerikában élt, mikor Wilbur elhatározta, hogy felhagy utazásaival és szülőföldjén telepszik le. Emlékezetem szerint ez 1921-ben volt. Utána alig három évig élt még, így 1924-ben, április 16-án vettem birtokomba a házat, végakaratának megfelelően. A ház pontosan olyan volt, ahogy ő hagyta, teljesen idegen a New Englandi tájtól, mert noha a külalapzat, a tetőgerendák és a kandallók fölött magasba nyúló szögletes kőkémény megőrizte régies jellegét, annyira megváltozott, hogy szinte több nemzedék alkotásának tűnt. Bár az átalakítások nagy része szemlátomást Wilbur kényelmét szolgálta, volt egy változtatás, amely már akkor meghökkentett, mikor Wilbur végrehajtotta, és amelyre sohasem adott semmiféle magyarázatot, toronyszobájának déli falába rendkívül különös, hatalmas, kerekte üvegablakot épített be, amelyről csak annyit mondott, hogy igen régi és ázsiai utazásai során bukkant rá és vásárolt meg. Egy ízben lengi nevezte, máskor pedig azt mondta róla, hogy feltehetőleg a hiádokról származik. Mindez teljesen semmit mondó volt számomra, bár az igazat megvalva unoka bátyám hóbortjai sohasem érdekeltek annyira, hogy firtassam a dolgot. Hamarosan azonban azt kívántam, bár csak megtettem volna, mivel alig, hogy berendezkedtem a házban, felfedeztem, hogy unoka bátyám élete nem a ház központi helyiségeiben, a földszinten zajlott, ahogy az ember gondolná, hiszen ezek voltak a leghasznosabban, legkényelmesebben berendezve, hanem a déli toronyszobában, mert itt tartotta a pipa állványát, kedvenc könyveit, jegyzeteit, meg a legkényelmesebb bútor darabokat, és itt dolgozott a tanulmányain, melyekhez a miszkatonik Egyetem könyvtárában gyűjtött anyagot, míg csak egy szívroham ágynak nem döntötte. Tudtam, hogy a kettünk különböző életmódja következtében néhány változtatást kell majd végrehajtanom saját érdekemben. A legelső tennivalónak azt tűnt, hogy visszaállítsam a normális életvitelt, vagyis visszaköltöztessem az életet a földszintre, mivel az igazat megvalva, kezdettől fogva különös viszonygást éreztem a toronyszobától. Egyrészt nyilván azért, mert olyan élénken emlékeztetett halott unokabátyámra, aki sohasem foglalhatja el többé kedvenc zúgát a házban, másrészt azért, mert a szobát természetellenesen ridegnek és idegennek éreztem, és valami megmagyarázhatatlan fizikai kényszerrel taszított. Ez nyilván abból eredt, hogy a szobát eleve idegennek éreztem, mint ahogy Wilbur unokabátyámat sem értettem igazán soha. A tervbe vett változtatásokat mégsem volt olyan könnyű megvalósítani, mint hittem, mert hamarosan rájöttem, hogy unokabátyám régi barlangja az egész házra rányomja bélyegét. Egyesek azt tartják, hogy a házak elkerülhetetlenül magukba szívnak valamit gazdájuk jelleméből. Ha viselt is magán valamit a régi ház a vartonokból, akik oly sokáig éltek itt, Bizonyos volt, hogy ezt unokabátyám gyökerestül kiirtotta, mikor átépítette a házat, mert az most Wilbur Ekelei jelenlétéről vallott, néha döbbenetes elevenséggel. Olykor az a kellemetlen érzés, vagy inkább nyomasztó tudat vett erőt rajtam, hogy nem vagyok egyedül, vagy hogy figyelnek, ellenőrzés alatt tartanak, melynek forrása ismeretlen maradt számomra. Talán a ház tökéletes magányossága okozta ezt a képzetet, de úgy éreztem, mintha unoka bátyám kedvenc szobája valahogy élne, várná a visszatérését, akár valami állat, amely nem tudja, hogy közbeszólt a halál, és gazdája, akire vár, többé nem tér haza. Talán e kényszer képzet miatt szenteltem a toronyszobának a megérdemeltnél több figyelmet. Egyes dolgokat lehozattam, mint például egy nagyon kényelmes karosszéket, de furcsa mód valami arra kényszerített, hogy végül visszavigyem egyfajta kényszer hatására, amely különböző, gyakran ellentmondásos meggyőződésből fakadt. Azt képzeltem például, hogy a szék, amely először olyan kényelmesnek tetszett, valaki más az enyémtől különböző alakjára készült, és ezért kényelmetlen számomra, vagy hogy a világítás oda lent gyengébb, mint fent, s ugyancsak ezért vittem vissza a toronyszobába a könyveket is, melyeket korábban lehoztam. Tagadhatatlan tény, hogy a toronyszoba szöges ellentétben állt a ház többi részével. Unoka bátyám otthona minden szempontból eléggé prózai volt, a toronyszobát kivéve. A földszint minden kényelemmel el volt látva, de nemigen viselte a gyakori használat nyomait, leszámítva a konyhának berendezett helyiséget. Ezzel szemben a toronyszoba, amely egyébként szintén lakályos volt, másként volt kényelmes. Nehéz megfogalmazni, de valahogy olyan volt, mint egy kunyhó, amelyet valaki szemlátomást magának épített, de mintha sok különféle ember használta volna. Mindegyik itt hagyott magából valamit a falak között, anélkül azonban, hogy azonosítani lehetett volna. Tudtam, hogy unoka bátyám visszavonult a nélt, leszámítva Arkhamba, a Miskatonikra és a bosztoni Widener könyvtárba tett látogatásait, nem járt sehová, nem voltak látogatói, és ha nagy ritkán beállítottam hozzá, mint adótisztviselő, néha a környékre vetődtem, noha kifogástalanul udvarias volt, mindig látszott rajta, hogy csak a távozásomra vár, s így negyed óránál tovább sohasem maradtam nála. Az igazat megvalva a toronyszoba hangulata kikezte az elszántságomat. A földszint megfelel céljaimnak, kényelmes otthon nyújtott, és nem volt nehéz a toronyszobát kiverni a fejemből, az egészet későbbre halasztottam, míg végül túlságosan jelentéktelennek tűnt ahhoz, hogy foglalkozzam vele. Különben is gyakran napokig távol voltam, és semmi sem sürgetett, hogy bármit is kezdjek a házzal. Unoka bátyám végakarata teljesült. A ház gazdára talált, és birtokomat senki sem vitatta el tőlem. Minden rendben lett volna, miután a kezdeti eltökéltség lanyhulása után nem nagyon törődtem a toronyszobával, és a vele kapcsolatos megvalósíthatatlan terveimmel, ha nem történik néhány apró esemény, amely roppant felkavart. Kezdetben jelentéktelen dolgok voltak. Ellenyésző, szinte észrevehetetlen jelenségek. Úgy emlékszem, az első alig egy hónappal beköltözésem után történt, és olyan csekéség volt, hogy hetekig eszembe sem jutott összefüggésbe hozni a későbbi eseményekkel. Egy éjszaka a földszinti nappaliban ültem a kandalló előtt, és olvastam, mikor, Biztos voltam benne, hogy ennyi az egész, egy macska vagy valami hasonló állat kaparászott az ajtón, bebocsátást kérve. Olyan jellegzetes volt, hogy felkeltem és körüljártam a házat a főbejárattól a hátsó ajtóig, még azt a kis oldalajtót is megnéztem, amely a ház legrégibb részének maradványa volt, de színét sem láttam a macskának. Az állat eltűnt a sötétben. Kiáltottam néhányszor, de minden eredmény nélkül. Alig ültem azonban vissza, mikor a kaparászás újra kezdődött. Vagy fél szor megzavart, és akárhogy igyekeztem, a macskát sehogy sem sikerült megpillantanom, míg végül annyira felmérgesedtem, hogyha akkor észreveszem azt a macskát, hát alig, ha nem lelövöm. Önmagában ez az incidens olyan hétköznapi volt, hogy kár lenne rá több szót vesztegetni. Bár nem fordulhat elő, hogy egy macska, amely unokabátyámat ismerte, engem meg nem, elmenekül a látványomra? Dehogy is nem. Nem is gondoltam rá többé. Nem egészen egy hét múlva azonban hasonló közjáték történt. Egy dologban szembeszökően különbözött az előzőtől. Ezúttal macska kaparászás és karmolászás helyett súrlódó, csúszanó hangot hallottam, mintha egy hatalmas kígyó vagy elefántormány suhant volna el az ablakok és az ajtó előtt, és ettől rémült borzongás vett erőt rajtam. Ugyanaz történt, mint a múltkor, hallottam a hangot, de nem láttam semmit. Füleltem, de nem volt ott semmi, csak a megfoghatatlan hangok. Macska! Kígyó? Vagy más? De a macska vagy a kígyó visszavisszatérő próbálkozásain kívül előfordult más is. Néha patadobogásra vagy valami hatalmas állat trappolására emlékeztető hangot hallottam, máskor meg csiripelést, mintha a csőrükkel az ablakon kopácsolnának, vagy valamilyen roppantes csúszanását, néha meg ajkak vagy szívókák cuppanó hangját. Mit jelenthetett ez? Hallucináció? Ezt elvetettem, mint magyarázatot, mert a hangok a nappal és az éjszaka minden szakában előfordultak, akár jó idő volt, akár rossz, ezért ha az ajtónál vagy az ablaknál tényleg lett volna valamiféle állat, bármekkora, nyilván észrevettem volna, mielőtt eltűnik a házat körülvevő, erdőborított a dombok között hiszen a szántókat rég visszahódították a nyírfák, kőrisek és jegenyék. Ez a rejtélyes esemény sor talán soha nem ér véget, ha egy este a nagy meleg miatt ki nem nyitom a toronyszobához vezető ajtót, mert ekkor újból felhangzott a macska kaparásása, és rájöttem, hogy a hang nem valamelyik ajtó, hanem a toronyszoba ablaka felől jön. Habozás nélkül felrohantam a lépcsőn, és meg se fordult a fejemben, hogy ugyancsak különös macska lett volna, amelyik felmászik az emeletre, és a kerek ablakon kér bebocsátást, mely az egyetlen nyílás kívülről a szobába. És mivel az ablak sem egészben, sem részben nem volt nyitható, és mivel tejüveg volt, nem láttam semmit, bár ott álltam, és továbbra is hallottam a macska kaparászását közvetlenül az üveg túloldalán. Leruhantam, felkaptam egy erős zseblámpát, kiléptem a forró nyári éjszakába, és a fénysugarat a házfalra irányítottam, ahol az ablak volt. De addigra a hangok elhaltak, és semmi nem látszott sem a sima falon, sem az ugyanolyan sima ablakon, mely kívülről oly feketének látszott, mint amilyen homályos fehérnek belülről. Tudatlanságban maradhattam volna örökre, és gyakran azt gondolom, talán így lett volna a legjobb, de nem így rendeltetett. Körülbelül ez időtájt kaptam egyik idősebb nagynénémtől egy kicsi szem nevű gyönyörű macskát, amely kölyök korában két évvel ezelőtt a kedvencem volt. Nagynénémet nyugtalanította, hogy mindenképpen egyedül akarok élni, és végül elküldte nekem egyik macskáját, hogy legyen valami társaságom. Kicsi szem közben kinőtte a nevét, nagy szemnek kellett volna hívni, mert több fontal gyarapodott, mióta utoljára láttam, és vad, vörös bundás ragadozó, fajtájának dísz példánya lett belőle. És bár kicsi szem szeretettel dörgülőzött hozzám, a házzal nem tudott igazán megbarátkozni. Néha kényelmesen és gondtalanul aludt, néha megszállottan követelte, hogy eresszem ki, és mikor a különös hangok hallatszottak, mintha valami más állat igyekezne bejutni, kicsi szem valósággal megőrült a dűtől és a félelemtől, és azonnal ki kellett engednem a házból, ilyenkor ahhoz a melléképülethez rohant, amelyik unokabátyám átalakításai során érintetlen maradt, és ott töltötte az éjszakát, vagy az erdőben, és csak hajnalban jött elő, amikor az éjség visszakergette a házba. A szobába pedig egyszerűen nem volt hajlandó betenni a lábát. Kettő Tulajdonképpen a macska volt az oka, hogy elhatároztam. kissé alaposabban szemügyre veszem unokabátyám munkáját, mivel kicsi szem viselkedése olyan nyilvánvalóan őszinte volt, hogy nem láttam más megoldást, mint hogy unokabátyám rendezetlen papírjai között keressek valami magyarázatot a házban ismételten előforduló jelenségekre. Az egyik földszinti szobában szinte azonnal rábukkantam egy befejezetlen levélre az egyik íróasztal fiókban. Nekem szólt, és kiderült belőle, hogy Wilbur tisztában volt egészségi állapotával, mert első pillantásra láttam, hogy halála esetére szóló rendelkezései egyikének szánta. Noha nyilván nem tudta, hogy ez milyen hamar bekövetkezik, mert a levelet körülbelül egy hónappal halála előtt kezdte, majd miután belökte a fiókba, nem vette elő többé, pedig elég ideje lett volna még, hogy befejezze. Kedves Fred! írta. A legjobb orvosok szerint nincs sok időm hátra, és mivel végrendeletemben téged tettelek meg örökösömmé, szeretném azt most néhány végső rendelkezéssel kiegészíteni, melyeket nagyon kérlek, nem ulasszel el lelkiismeretesen végrehajtani. Különösen az alábbi három dolgot kell maradéktalanul elvégezned. 1. Az iratszekrény A, B és C fiókiában található, valamennyi kéziratot meg kell semmisíteni. 2. A H, I, J és K polcokon található összes könyvet át kell adni az Arkham Miskatonic Egyetem könyvtárának. 3. Az emeleti toronyszoba kerek üvegablakát össze kell törni. Nem elég egyszerűen kivenni és máshová rakni, hanem darabokra kell zúzni. Döntésemet tudomásul kell venned. Ezeket el kell végezni, Különben végül te lehetsz a felelős érte, ha szörnyű veszedelem szabadul a világra. Erről nem mondok többet, mert más dolgokról is akarok még írni, amíg képes vagyok rá. Mégpedig arról, hogy... Itt azonban unokabátyámat megzavarhatták, és abba hagyta a levelet. Mit hámozhattam ki ezekből a különös utasításokból? Azt megtudtam érteni, hogy a könyveknek a miszkatoni könyvtárban a helyük, miután engem nem érdekeltek különösebben. De miért kell megsemmisíteni a kéziratait? Nem kellene azokat is oda küldeni? És ami az ablakot illeti, megsemmisítése indokolatlan ostobaság volna, hiszen akkor új ablakot kellene vennem, ami felesleges pénzkidobás. A levélnek ez a része sajnos csak fokozta kíváncsiságomat, és elhatároztam, hogy mélyebben belenézek a dolgaiba. Még aznap este neki láttam a könyveknek. A megjelölt polcok mind fenn voltak a déli toronyszobában. Unoka bátyám archeológiai és antropológiai érdeklődése jól tükröződött könyveinek összeválogatásában, mert sok olyan könyve volt, amely a polinéziai, szigeti, mongóliai és más primitív népek kultúrájával a népek, illetve a primitív vallások kultusz és mítusz típusainak vándorlásával foglalkozott. Ez azonban csak bevezetés volt. Az egyetemi könyvtárnak szánt könyvek között néhány valószínűtlenül régi is akadt, olyan régiek, hogy még évszám sem volt rajtuk, külsejükből és írásmódjukból ítélve pedig a középkorból kellett, hogy származzanak. Az újabbak, ezek között sem volt 1850 utáni kiadás, különféle helyekről eredtek, néhányat atyánk unoka fivére Henry Eckley küldött Wilburnek, néhány pedig a Párizsi Biblioték Nationál bélyegzőjét viselte, bizonyítva, hogy Wilbur nem átallotta elemelni őket a polcról. A könyvek különféle nyelveken íródtak, és olyanféle címeket viseltek, mint Panacoticus kéziratok, vagy a Rillé szöveg, Azután az Unaus kulten von Jungstól, az Eibon könyve, a Daholénekek, a Sanhét titkos könyve, De Vermis Mysteris Ludwig Printől, Komdörlet műve, a Gaulok kultusa, a Kaleánó töredékek, a Zian könyve, az Arabul Abdul Alhazred könyvének, a Nekronomikonnak egy fénymásolata, és még sok más közöttük néhány kézirat. Megvallom, ezek a könyvek meghökkentettek, mivel tele voltak. Már amelyiket el tudtam olvasni, mítoszok és legendák hihetetlen tanaival, melyek az ember, és ha jól értettem, más idegenfajok ősi, primitív vallásos hiedelmeire vonatkoztak. Persze nem remélhettem, hogy eligazodom a latin, francia és német szövegekben, elég nehéz volt. A néhány angol nyelvű könyv és kézirat elolvasása is. Minden esetre nem sokáig volt türelme mehez a munkához, mivel a könyvek oly bizarr meggyőződést feltételeztek, hogy csak egy antropológus tarthatta érdemesnek ekkora irodalom felhalmozását a témáról. Mégsem volt unalmas, bár az alapséma ismerősnek tűnt. Az ősi hitvallás, a fény és sötétség erőinek harcáról, legalábbis én így értettem. A nevek nem sokat számítanak. Isten és ördög, főistenek és ősistenek, a jó és a gonosz, vagy olyan nevek, mint Nodensz, minden mélységek ura, az egyedüli néven nevezett Atyaisten, vagy a régi nagyok, a tébolyult isten, a mélységes zűrzavar megfoghatatlan rontása, aki gyalászkodva fortyog a mindenség középpontjában, Jógi otthot az egy a mindenségben, és mindenség az egyben, aki nincs alávetve a tér és idő törvényeinek, együtt élő minden idővel, és egy idős a térrel, Nyarlathotep, az ősök hírvivője, a nagy Kulhu, aki a tenger mélyén, Rilech rejtett városában vár a felemelkedésre, a kimondhatatlan Hasztúr, a csillagközi közitér ura, vagy súb, nigurat, az erdők fekete kecskéje ezernyi fiával. És akár csak az emberek vallási szektái, az ősistenek követői is különféle neveken nevezték magukat, az szerint, hogy milyen isteneket imádtak, például a Himalája és más ázsiai hegyvidékek szörnyű havasi emberei, vagy a mélységlakók, lakók, akik az óceán fenekén rejtőztek és a nagy kultút szolgálták, Noha Uruk, Dagon volt, a Shantakok, a Csocsok és sok más nép, melyek közül egyesek állítólag azokról a helyekről származtak, ahová az ősisteneket száműzték, mint Lucifert az Édenből, mikor egyízben fellázadtak az Atyaisten ellen, olyan helyekről, mint a Hiádok távoli csillaga, az ismeretlen Kadat, fensíkja vagy Rilliech elsüllyett városa. Mindenben két nyugtalanító momentum volt, melyekből arra lehetett következtetni, hogy unokabátyám ezt a mítosz ügyet sokkal komolyabban vette, mint gondoltam. A hiádok többszöri említése például eszembe juttatta, hogy Wilbur azt mondta a toronyszoba ablakáról, hogy feltehetőleg a hiádokról származik, sőt egyszer kifejezetten lengi üvegnek nevezte. Igaz ezek az utalások véletlenek is lehettek, és egy ideig azzal nyugtattam magam, hogy leng, valami kínai hegység lehet, a hiádok szót pedig nyilván hallottam. Ez azonban nem volt egyéb önállításnál, hiszen minden jel arra mutatott, hogy Wilbur több, mint futó érdeklődést tanúsított, e tökéletesen idegen mítoszok iránt. Ha könyvei és kéziratai nem győztek volna meg eléggé, Jegyzetei nem hagytak semmi kétséget. Ezekben a jegyzetekben ugyanis nem csak különös utalások szerepeltek, amelyeket furcsának és zavarónak találtam, vázlatos, mégis kifejező rajzok is voltak, megdöbbentően vattájakról és ismeretlen lényekről, legvadabb álmaimban sem tudtam volna hasonlókat elképzelni. Valóban alig tudom leírni embernagyságú, szárnyas, denevérszerű teremtmények, Azután óriási alaktalan testek, csápokkal teleaggatva, első látásra polipra emlékeztettek, de határozottan sokkal intelligensebbnek látszottak a polipoknál, voltak karmos félig madár, félig emberszörnyek, rémes békaarcú sápadzöld tengervíz színű, két lábon járó lények, pikkelyes karokkal, voltak olyanok is, amelyek határozottan emberre emlékeztettek, de torzak voltak, satnyák, keleties öltözékben, de ugyanakkor békára is hasonlítottak, mintha valami fajkeveredésből jöttek volna létre. Mégis felismerhetően emberiek voltak. Sosem hittem volna, hogy unoka bátyámnak ilyen képzelőereje volt. Tudtam, hogy Henry bácsit a legvadabb rémképek gyötörték, de tudomásom szerint semmi nem volt, hogy ezt Wilbur is örökölte volna. Most láttam csak milyen ügyesen titkolta mindannyiunk előtt igazi természetét, és ez a felismerés mélységesen megrázott. Mert nyilvánvaló, hogy ezek a rajzok nem ábrázolhattak élő teremtményeket, és a hátrahagyott könyvekben és kéziratokban sem voltak ilyen illusztrációk. Kíváncsiságtól hajtva egyre mélyebben ástam be magam jegyzetei közé, és végül bizonyos titokzatos jegyzetekre bukkantam, melyek bár közvetve választ látszottak adni sürgető kérdéseimre, miután időrendbe raktam őket, ami nem volt nehéz, mert mindegyiken dátum szerepelt. 21. október 15 A táj világosodik. Leng, Amerika délnyugati vidékére emlékeztet, barlangok, telistele denevérekkel kezdenek előjönni, akár egy sűrű felhő, Eltakarják a lenyugvó napfényét, alacsony bozót, göcsörtös fák, nagyon szeles vidék, jobbra a távolban a sivatag peremén, húsapkás hegyek. 21. október 21. Középen négy hantak, átlagmagasságuk meghaladja az emberét, de testük szőrös, de Háromlábnyira három nyúlik fejük fölé, horgas csőrük van, Egyébként nevére hasonlítanak. Keresztül repültek a tájon, félúton megpihentek egy szírten. Nem vettek észre. Egy lovas ült volna egyikük hátán? Nem biztos. 21. november 7 Éjszaka. Óceán. Előtérben zátonyszerű sziget. Mélységlakók és rokon származású humanoidok. faj. A mélységlakók pikkelyesek. Békaszerű tartással járnak, átmenet a lépés és ugrálás között. Kisé puposak is, mint általában a békafélék. A többiek nyilván úszva érték el a zátonyt. Talán inszmusz? Part nem látszik, se városi fények. Hajó sincs. Lentről bukkannak fel a zátony mellett. Ördög zátony. Még a hibridek sem lennének képesek nagyon messzire úszni pihenőhely nélkül. Talán a part az előtérben van, azért nem látom. 21. november 17. Teljesen idegen táj. Amennyire meg tudom ítélni, nem földi. Fekete ég, néhány csillag. Profír vagy hasonló anyagú sziklák. Előtérben mély tó. Hal. Öt perce fodrozódni kezdett a víz, és valami felbukkant. Óriási vízilény, csápokkal. A tó közepe felé néz. Polipféle, de sokkal-sokkal nagyobb, tízszer, húszszor akkora, mint egy hatalmas oktopus Apollion a nyugati partvidéken. A nyaka egyedül vagy 75 méter átmérőjű lehet. Nem kockáztathattam meg, hogy felém forduljon, és megsemmisítettem a csillagot. 22. január 4 Egy ideig semmi. A világ űr. Bolygó közeledik, mintha egy űrből érkező tárgyban ülő lény szemével látnám. Sötét ég, néhány csillag. A bolygó felszíne fenyegetően közeledik. Közelebb érve sivártáj látszik. A sötét csillaghoz hasonlóan növényzet nincs. Hívők karéja arccal egy kőtorony felé. Azt kiáltják, Iassub Nikurasz! 22. január 17. TENGER ALATTI VIDÉK Atlantis. Kétséges. Hatalmas üreges templomszerű építmény a víz nyomásától megrokkant. Masszív kőtömbök, mint a piramisok kövei. Lépcsők vezetnek lefelé egy fekete torokba. A háttérben mélységlakók. lakók. A lépcső akna homájában mozgás. Hatalmas csáp emelkedik ki. Messze mögötte két vizenyős szem, sok-sok méterre egymástól. Rille! megrémültem a mélyből feltörő valamitől, és megsemmisítettem a csillagot. 22. február 24 Ismerős táj Wilbraham vidéke Omladozó parasztházak Benszülött család Előtérben egy öreg ember hallgatózik Idő este Kecskefejő madarak rikoltoznak Egy nő közeledik Kezében kőből készült csillag az öreg ember elmenekül. Furcsa. Utána nézni. 22. Március 21. Ma megdöbbentő élményben volt részem. Elővigyázatosabbnak kell lennem. Megcsináltam a csillagot, és elmondtam a szavakat. Pnugli, mügvannach, Kultu, rilech vagn, nagl, Azonnal egy hatalmas hantak jelent meg az előtérben. A shantak észrevett és hirtelen előre lendült. Még a karmolászását is hallottam. Sikerült időben megtörni a csillagot. 22. április 7 Már tudom, hogy valójában átjönnek, ha nem vigyázok. Ma a tibeti táj és a szörnyű havasi emberek újra megkísérelték. És az uraik, ha a szolgák megpróbálnak átlépni téren és időn, Mire lehet akkor képes a nagy kulthú? Hastur, Shub, Nigurach. Tartóztatni igyekeztem magam egy időre. Mélységesen meg vagyok rázva. Akármi is volt ez a furcsa tevékenység, nem folytatta a következő év elejéig, vagy legalábbis a jegyzeteiből úgy látszott. Egy darabig tartózkodott rögeszmés foglalatosságától, majd újabb türelmetlen időszak következett. Az első feljegyzés majdnem egy évvel későbbi. 23. február 7. Már semmi kétség, az ajtóról mindenütt tudnak. Csak akkor biztonságos, ha a táj üres. Nagyon kockázatos belenézni. És miután az ember soha nem tudhatja, milyen látvány tárul a szem elé, a kockázat annál nagyobb, mégis habozok, hogy lezárja-e a nyílást. Megcsináltam a csillagot, ahogy szoktam, Kimondtam a szavakat és vártam. Egy ideig csak az ismerős délnyugat-amerikai tájat láttam. Este volt. Denevérek, bagyok, éjszaka portyázó kenguru patkányok és vadmacskák. Majd az egyik üregből előbújt egy homoklakó, bőre kírges, fülei szeme óriási, szörnyű torz pofája, koalára emlékeztet, teste gírhes. Az előtér felé cammogott, Szemlátomást kíváncsian. Lehetséges, hogy az ajtó ezt az oldalt épp olyan láthatóvá teszi a túloldal számára, mint ahogy én látom őket? Mikor láttam, hogy egyenesen felém tart, megsemmisítettem a csillagot. Minden eltűnt, mint mindig, de később, de nevérek lepték el a házat, huszó hetet találtam, nem hiszek a puszta véletlenben. Itt újabb megszakítás következett. Unoka bátyám, további titkos jegyzetei nem utaltak látomásaira vagy a rejtélyes csillagra, amelyről oly gyakran tettem lítést. Nem volt kétségem, hogy halucináció áldozata volt, melyet kétség kívül a világ minden tájáról összegyűjtött könyveinek intenzív tanulmányozása idézett elő. Bár a feljegyzések tényszerűnek látszottak, nyilván azt próbálta racionalizálni bennük, amit látott. Újságkivágások is voltak közöttük, melyeket unokabátyám nyilván kapcsolatba igyekezett hozni a mítoszokkal, melyekért annyira rajongott beszámolók furcsa jelenségekről, ismeretlen tárgyakról az égen, titokzatos eltűnésekről, titkos vallásokkal kapcsolatos furcsa látomásokról és efélékről. Sajnos teljesen nyilvánvaló volt, hogy Wilbur bizonyos fokig komolyan hinni kezdett bizonyos primitív ősi hiedelmekben, különösen abban, hogy a pokolbéli ősisteneknek, meg azok imádóinak és követőinek ma is vannak túlélői. Ezt akarta mindenek felett bizonyítani. Mintha a kéziratos vagy nyomtatott könyveiben leírtakat szó szerint igaznak fogadta volna el, Igyekezett bizonyítékokat előteremteni saját korából, hogy hozzátegye a múltbeliekhez. Igaz, ott volt az a zavaró momentum, hogy sok hasonlóság akadt a régi leírások és azok között a történetek között, melyeket unokabátyámnak sikerült összeszednie, de ez alig ha nem véletlen lehetett. Bármilyen hatásosak voltak, nem másoltam le egyiket sem, és elküldtem az egészet a miszkatoni könyvtárának. De élénken emlékszem rájuk, annál is inkább, mert Wilbur unokabátyám foglalatosságával kapcsolatos, némileg céltalan kutatásom soha nem felejthető eseményekben érte eltető pontját. 3. Sosem szereztem volna tudomást a csillagról, ha egy véletlen fel nem hívja rá a figyelmemet. Unokabátyám ismételten azt írta, hogy megcsinálta. Megsemmisítette, megszerkeztette, és megtörte a csillagot, mint képzelődéseinek szükséges kellékét, de ez semmit sem mondott számomra, és ez alig, ha nem, így is maradt volna, ha egyszer véletlenül meg nem pillantom a toronyszoba padlójára ferdén hulló fényben a halvány jeleket, melyek egy ötágú csillag körvonalainak látszottak. Korábban nem láthattam, mert eltakarta egy nagy szőnyeg, de amikor a Miskatonik Egyetem könyvtárába szállítandó könyveket és jegyzeteket csomagoltam, a szőnyek félre csúszott, és így a jelek előbukkantak. Még akkor sem ötlött fel bennem, hogy ezek a minták egy csillagot ábrázolnak. Egészen addig nem, míg be nem fejeztem a munkát a könyvekkel, meg a kéziratokkal, és el nem toltam a szőnyeget a padló egész középső részéről, és meg nem pillantottam a teljes ábrát. Ekkor láttam, hogy egy díszítőábrákkal lékesített ötágú csillag, elég nagy ahhoz, hogy benne ülve lehessen megrajzolni. Rögtön rájöttem, mire szolgál az a doboz kréta, melyet korábban találtam, és el nem tudtam képzelni, mit keres unokabátyám kedvenc szobájában. Könyveket, papírokat, mindent félrelökve felkaptam a krétát, és hozzá láttam, hogy gondosan lemásoljam a csillagábrát, összes díszítésével együtt. Világos, hogy valamilyen kabalisztikus ábra volt, és ugyanilyen nyilvánvaló, hogy a rajzolónak a belsejében kellett ülnie. Miután befejeztem a rajzot, a gyakori rekonstrukció következtében megmaradt nyomok szerint, ott ültem az ábra közepén. Alkalmasint arra számítottam, hogy valami történni fog, noha még mindig zavart, amit unoka az ábra megsemmisítéséről írt, mikor veszélyben érezte magát, mert amennyire a kabalisztikus rítusokra emlékszem, az ilyen ábrák tönkretétele a szellemek támadásának veszélyét éppen, hogy előidézni szokta, de nem történt az égvilágon semmi. Már ott ültem néhány perce, mikor eszembe jutottak a szavak. Annak idején felírtam őket, és most felálltam, hogy megkeressem. Megtaláltam, és visszatérve a csillaghoz, komoly hangon kimondtam a szavakat. Pnglui, nglvnacht, kuthulhú Jilech, vgahnagl Hirtelen rendkívüli jelenség történt. Arccal a déli falon levő kerektejüveg ablak felé ültem, így mindent láttam. Az üvegről eltűnt a homály, és nagy meghökkenésemre, Napsütötte tájat pillantottam meg, noha a Massachusetts államban éjszaka volt, néhány perccel múlt kilenc, a nyárvégi estén. De az üvegen át felbukkanó táj nem is lehetett New Englandben. Sivárvidék, homokos sziklákkal, gyér, sivatagi növényzettel, üregekkel, a háttérben pedig hófötte hegyek, pontosan olyan, unoka unokabátyám nem egyszer leírt rejtélyes feljegyzéseiben kavargó gondolatokkal lenyűgözve merettem erre a tájra. Úgy látszott, hogy van rajta élet, egyik alakot a másik után ismertem fel, a hullámozva tekergő csörgő kígyót, a magasban keringő sólymot, a mellén csillogó napfénytől megállapíthattam, hogy az idő nem sokkal napnyugta előtt járhat. A gyíkot, a futókakukot, láttam az amerikai délnyugat valamennyi jellegzetes élőlényét. Hol lehetett hát ez a táj? Arizona? Új Mexikó? Az idegen táj lényei mit sem zavartatták magukat tőlem. A kígyó és a gila szörnyeteg elmászott, a sólyom lecsapott, és egy kígyóval a karmai között emelkedett újra a magasba, a futókakuk mellett felbukkant egy másik is. A nap lejjebb szállt, és bearanyozta a tájat. Ekkor az egyik legnagyobb üreg szájából előbukkantak a denevérek. Ezrével végtelen folyamként özönlöttek a fekete torokból, szinte hallani véltem csipogásukat. Nem tudom, mennyi ideig tartott, míg kirepültek a sűrűsödő alkonyba. Alig, hogy eltűntek, újabb valami jelent meg emberszerű lény, bőre durva, mintha a sivatagi homok kérgesedett volna a testére, szeme és füle. Abnormálisan nagy. Gírhesnek látszott, bordái majd szúrták a bőrét, de ami különösen visszataszító volt, az az arc kifejezése, mert az ausztráliai koala medvére hasonlított. Erről eszembe jutott, hogy nevezte unokabátyám ezeket az embereket, mert az első többen is követték, köztük néhány nőnemű, a homoklakók. Nagy szemükkel hunyorogtak, ahogy előbújtak az üregből, de hamarosan fürgébben kezdtek mozogni, szétszóródtak minden irányba, és lekuporodtak a bokrok mögé. Ekkor egy hihetetlen szörnyeteg jelent meg: fokozatosan, először talán csak egy csáp, majd még egy, és hamarosan már egy féltuszatnyi tapogatta óvatosan az üreg száját, és azután a barlang mélyének sötétjéből egy hátborzongató fej fel. Mikor előnyomakodott, majdnem hangosan felkiáltottam a rémülettől, mert ez az arc írtózatos megcsúfolása volt mindannak, ami emberi, nyak nélkül nőtt ki a testből, amely kocsonyás hústömegre emlékeztetett, bőre gumiszerűnek látszott, és a kígyózó égtelen csápok testének abból a részéből nőttek ki, ami a teremtmény alsó állkapcsának vagy nyakának felelhetett meg. Mi több? A lény értelmes volt, mert kezdettől fogva látszott, hogy tudomása van rólam. Csúszva mászva bújt elő az üregből, szemeit rám mereztette, majd hihetetlen sebességgel megindult a gyorsan sötétedő tájonát az ablak felé. Azt hiszem, nem voltam igazán tisztában a rám leselkedő veszéllyel, mert feszült figyelemmel néztem, és csak akkor, amikor a lény már eltakarta az egész tájat, és az ablak felé nyújtotta csápjait, sőt, keresztül az ablakon. Akkor vett erőt rajtam a bénító rémület. Keresztül az ablakon? Vagy csak ez volt képzelődéseim legvadabb bika? Emlékszem, legyűrve a jeges félelmet, mely jó ideig hatalmában tartott, lerántottam egyik cipőmet, és teljes erővel belevágtam az ablakba. Ugyanakkor eszembe jutottak unokabátyám gyakori utalásai a csillag megsemmisítésére. Esetlenül kinyújtottam kezemet, és eltöröltem az ábra egy részét. Még hallottam a bezúzott üveg csörömpölését, majd jótékony sötétségbe zuhantam. Most már tudom, amit unokabátyám tudott. Ha nem vártam volna oly sokáig, megkímélhettem volna magam ettől a tudástól, továbbra is hihettem volna, hogy képzelődés, halucináció. De én már tudom, hogy a toronyszoba a más dimenziókba, idegen térbe és időbe nyíló hatalmas ajtó volt, olyan tájakra, ahol Wilbur Ekeley megtalálni remélte a föld és a csillagközi űr rejtett zugait, ahol az ősistenek utódai és maguk az ősistenek is örökre eltűntek és új felemelkedésükre várnak. A lengi üveg amely akár a hiádokról is származhatott, mert sosem tudtam meg, hol szerezte unokabátyám, forgatható volt a keretében, és nem volt alávetve e világ törvényeinek, kivéve, hogy iránya a föltengei körüli forgásával változott. És valóban, ha nem töröm össze, hanyagságommal és kíváncsiságommal akaratlanul is idegen dimenziók veszedelmeit szabadítottam volna a világra. Mert most már tudom, hogy unakabátyám rajzai, akármilyen vázlatosak voltak is, valóságos élőlényeket ábrázoltak, s nem a képzelet szüleményeit. A denevérek, melyeket öntudatom visszanyerése után a házban találtam, a betört üvegen át jöhettek. A tejüvek kitisztulását optikai csalódásnak ihettem volna, de nem lenne ennél sokkal erősebb bizonyítékom, mert kétség nem férhet hozzá, hogy amit láttam nem lázas képzelődés szüleménye volt, mert semmi sem döntheti meg azt a végső, cáfolhatatlan bizonyítékot, melyet a toronyszoba padlóján találtam az összetört üveg mellett. A tíz láb hosszú, levágott csápot, amely fennakadt a dimenziók között, mikor az ajtó rácsapódott a szörnyű testre, a csápot, melyet egyetlen élő tudós sem tudott azonosítani, bármely ismert lény részeként, amely a földön, a felszínen vagy lent a mélyben valaha is élt.